Ca semn că ne-ai dat iertarea ta, că lipitoarea clevetirii născută din ură, în veninul fățărniciei ei s-a înecat. Aleluia, slavă ție, Tată, ceresc, te iubim și te rugăm, dăruiești ne rugăciunea minții în inimă, în duh și în adevăr, ca semn că sufletele noastre în lumină le-ai îmbrăcat, în mâna ta ai luat și calea cea luminată ca o poartă pentru noi deschisă la cer, ai lăsat. Aleluia, slavă, ție, Tată Ceresc, te iubim și te rugăm, dăruiești-ne rugăciunea minții în inimă, în duch și în adevăr, ca semn că toate greșelile noastre, cu buretele iubirii tale, le-ai spălat și la dreapta ta ne-ai așezat. Aleluia, slavă, ție, Tată Ceresc, te iubim și te rugăm, dăruiești-ne rugăciunea minții în inimă, în duch și în adevăr, care alungă pe clevetitor când se vată mă pe sine, pe ascultător și pe cel ce clevetirea l-a supărat. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și te rugăm, dăruiești, ne rugăciunea minții, în inimă în în adevăr, pentru ca iubirea de sine să o putem înlătura, păcatele noastre să le putem vedea plânge și îndrepta. Aleluia, slavă, ție, Tată Ceresc, te iubim și te rugăm, dăruiește, ne rugăciunea minții în inimă, în duc și în adevăr, pentru ca pe alții să nu-i putem vedea greșind, judeca și dreptul la judecat al Tău, Doamne, să-L putem respecta și apăra. Aleluia, slavă, ție, Tată Ceresc, te iubim și te rugăm, dăruiești-ne rugăciunea minții în inimă, în duc și în adevăr, pentru ca să nu-i o sândim pe cei ce greșesc, chiar dacă vedem și martori putem sta, pentru ca răul din noi și în lume să-l putem arunca. Aleluia! Slavă ție, Tată Ceresc! Te iubim și te rugăm, dăruiești-ne rugăciunea minții în inimă, în duc și în adevăr, pentru ca din noi, lucrătorii dragostei și ai plânsului, să ne poți avea și rodul cel sfânt de sublite să-l poți lua.